Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nesta'inuhu wa nesta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah la syarika lah, anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad <coughs> wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa salli amma ba'du ba Fa a'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-'ashri innal insana lafii khusr illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa dawasaw bilhaqqi wa dawasaw bisabr sallallahu 'azim wa, wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Man saleh kata orang yang termisfuhi, angman shahalallahu alaihi wasallam, alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala, kerana Allah subhanahu wa taala masih lagi tidak henti-hentinya memberikan kita taufik. Yang mana dengan taufik tersebut sebab, kita menjalankan segala jenis ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala dan menghindari segala jenis maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kekuatan kepada kita kemampuan dipilih kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Inilah satu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur. Kerana yang akan Orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT Untuk diberikan ilmu itu Adalah orang-orang yang akan Dinaikkan derajatnya di sisi Allah SWT Allah SWT Dan Al-Quran Al Yarfak illahu allazina amanu minkum Wallazina utul ilma Darajat Allah Yarfak, meninggikan Orang-orang yang beriman di kalangan kamu Wallazina utul ilma Orang yang diberikan ilmu Darajat, beberapa darjat Bukan satu dua tapi banyak darjat Jadi kita syukur kepada Allah SWT Allah bagi kita kemampuan taufik dapat kita Melangkah kaki kita untuk datang mencari ilmu Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kita Dan bangkitkan kita bersama para-para ulama di perang insya Allah. Kita buka buku peringatan umur insan Muka Muka surat 49 Bismillahirrahmanirrahim. Di antara perkara yang sangat dituntut ialah memuliakan orang tua Muslim. Ini pembahasan mengenai umur tua. Lah. Jadi <coughs> dituntut oleh kita untuk menghormati Ataupun mem memuliakan orang-orang tua yang Muslim lah. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Min ijtialillahi Taala ijtialu dzhi min ta'ala ijlaluz zaybatil muslim wa hamilil qur'an ghairul ghalif fihi wal jafi anhu mus, di antara memuliakan kebesaran Allah taala ialah memuliakan orang tua muslim dan orang yang cukup faham tentang maksud-maksud al-quran tetapi dia tidak terlalu melampau ataupun meringankannya serta imam pemerintah yang adil. Maksudnya kita diantara. kita memuliakan Allah tu dibuktikan dengan kita memuliakan orang-orang tua di dalam Islam. Orang yang dah yang yang dah berubanlah, dah tualah umur dia di dalam Islam. Kemudian orang-orang yang memahami al-Quranlah tidak terlalu Melampau dan tidak terlalu Meringankannya Tidak terlalu ifrat Tidak terlalu tafrit Dia ifrat dan tafrit Melampau-lampau, mutasyadid berlebihan. Bagi bihan Lagi satu, tafrit Terlalu meringankan Terlalu tasahul Ambil mudah sambil lewa Semua ok, tak ada masalah Dia pertengahan tawasut Wasatiyah, seimbang dan juga pemerintah Ataupun imam yang adil Kita disuruh ataupun dituntut Untuk memuliakan mereka-mereka itu Laisa minna man lam yuakir kabiruna Laisa minna ni maknanya bukanlah dari golongan kami Maknanya Nabi tak mengaku golongan dia Nabi tak mengaku Daripada golongan dia Man lam yuakir kabiruna Orang yang tidak menghormati orang tua wairham sagirana yang tidak mengasihi yang lebih muda ataupun kanak-kanak yang lebih kecil lah. Ha jadi budak-budak ni kita kena kasih dekat dia, kena kena sayang dekat dia. Kanak-kanak -kan Nabi sangat-sangat apa ni? sayang kepada kanak-kanak. Nabi kalau jumpa kanak-kanak Nabi akan ha, usak kepala, Nabi akan dukung, Nabi akan cium, akan peluk sayang nabi kepada kanak-kanak. Cuma nanti kalau dia dia apa dia ada buat masalah itu lain, itu bab tarbiah lain. Perasaan, sayang tu perasaan. Kemudian perasaan apa yang berada di dalam hati perasaan itu diterjemahkan dengan perbuatan. Jadi memukul pun berarti sayang. Perasaan sayang itu dalam hati, diterjemahkan dengan perbuatan. Memukul itu berarti sayang, bukan memukul itu berarti benci. Kalau yang memukul itu kerana benci, maka dia benci. Allah tahu perasaan dia dalam hati, dia benci kerana sayang. Ada yang pukul kerana sayang, ada yang pukul kerana benci. Jadi kita sayang Nabi, Anas bin Malik ketika dia berumur 8 tahun, dia mula berkhidmat dengan Nabi SAW sampai Nabi wafat dia kata sepanjang dia khidmat kepada Nabi pun Nabi tak pernah tak pernah walaupun dia buat salah dia budak lagi pernah Nabi suruh pergi ambil sesuatu on the way dia jumpa budak-budak tengah main dia pun join Nabi tunggu tapi setelah tu tiba-tiba Nabi datang tengok dia nampak Nabi datang dia pun takut dia pergi bukan Nabi marah dia Nabi Malah Nabi, Nabi ambil, dia, Nabi dukung dia. Nabi tak marah pun, Nabi tak pernah marah kepada kanak-kanak. Wajah -kanak. <tuh> mur <tuh> bil ma'aruf, wajan ha anil mungkar. Tidak pula ber, mana deh? Tidak menyuruh berbuat ma'aruf dan tidak mencegah kemungkaran. Maknanya bukanlah daripada golongan kami orang yang tak hormat orang tua, tak kasihkan kanak-kanak dan tak suruh kepada kebaikan dan tak cegah kemungkaran. Ha, antara amal ma'ruf rahimungkar ni dakwah, amal ma'ruf rahimungkar, talim, ta amal ma'ruf rahimungkar juga. Ha, cegah kemungkaran, amal ma'ruf rahimungkar. Ha, kalau siapa tak buat ni semua, bukanlah dia daripada golongan kami. Ini sebahagianlah banyak lagi. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ma waqqara syabun syaikha illa qayyada Allahu fi sinnihi may yuqqiruhu. Tiada seorang muda yang menghormati orang tua melainkan Allah Taala akan mentakdirkan seorang lain menghormatinya apabila dia menjadi tua pula. Baiklah kita hormat orang tua Maka besok kita pun akan tua juga. Maka Allah akan datangkan orang-orang untuk menghormati kita. Kalau kita tak menghormati orang tua, tak kira lah. Apalagi orang tua kita lah. Ibu-bapa kita kan. Kita tak hormat ibu-bapa kita. Kita tak hormat orang tua lain. Pakcik-pakcik, makcik ke siapalah yang tua. Besok nanti kita bila turn kita tua. Aa, maka Allah pun akan memperlakukan kepada kita seperti mana kita memperlakukan terhadap orang tua. Berkata Imam Ghazali rahimahullah mengomentar, maknanya ya, komentar tu bahasa Indonesia bahasa Melayu mentafsirkanlah komen komen. Hadis di atas, dalam hal ini terdapat suatu jaminan bahawa orang yang sering menghormati orang tua itu akan diberkati Allah umurnya. Di samping ia memperolehi banyak pahala atas kebaikan itu. maknanya tanda-tanda apa ni antara kelebihan-kelebihan yang dia dapat daripada hasil dia menghormati orang tua umur dia pun akan diberkati akan dipanjangkan oleh Allah akhirnya dia akan ketika umur banyak dia pun buat kebaikan dia dapat banyak pahalalah dan dia juga akan dihormati lah kalau bagi orang-orang yang mungkin umur dia tak panjang dia hormat orang tua tapi dia pun tak sampai umur tua tapi diberikan juga pahala dan kebaikan lah. yang banyak ke atas perbuatan dia menghormati orang tua sebab tak, tak semua orang tua kan ada yang ditakdirkan, dia muda dah mati tapi waktu muda dia suka hormat orang tua jadi ada ada, ada, ada macam ada, ada apa? Ada beberapa akibat lah kalau dia pun ditakdirkan tua juga maka akan dihormati oleh orang lain tapi kalau dia ditakdirkan mati muda maka dia akan nampak pahala yang banyaklah atas kebaikan yang dilakukan tersebut adalah mustahab ataupun harus mewarnakan uban itu dengan warna kuning ataupun merah. Tetapi haram mewarnakannya dengan warna hitam melainkan bagi orang, orang mujahid berperang fi bilillah untuk menggerunkan orang-orang kafir dan menakutkan mereka. Pakai inai boleh, pakai dai pun boleh. Dai tapi dengan syarat dai yang tidak menghalang air daripada kena kepada rambut lah besok dia nak mandi wajib nanti boleh, pakai dye pun boleh tapi dye yang maknanya kalau beli dia apa nak mandi wajib, basahlah rambut dia tapi biasa orang dulu pakai inai lah, beza dia orang dulu mana ada dye kan, zaman sekarang moden dia buat dye rambut, jadi warna warna macam tu lah, merah-merah lah, warna inai tu kan tapi hitam tak boleh dia tak pernah nampak muda lah kan dia pun die warna hitam wah, jang, janggut putih, ah janggut hitam <laughs> umur dah 50-60 lah, tapi hitam lagi dia die warna muda, itu haram dia, itu menipu orang dia pun pergi melamar sama anak daga ni Ui, <laughs> ini muda lagi ni <laughs> tapi boleh di dalam perang untuk menipu musuh lah orang tua tengok kan, separuh pasukan semua dah tua-tua dah jadi tak boleh die rambut wanita bagi musuh tengok Wih semua orang muda ni Semua kuat-kuat ni Bagi mengerunkan orang musuh Itu tak apa Tapi untuk memikat anak dara tak boleh ya? <tuh -tuh. Lagi Jika tak sabar dah Makan cekodok Nagi hmm? ya eh? Pak Sukul lagi tu Wendy. Pergerakan umur tua bangka dan liku-likunya. Sesudah itu seseorang sesudah itu seseorang itu, itu akan berpindah pula dari masa tua kepada masa tua bangka dan bongkok, yaitu dari usia tujuh puluhan sehingga akh. Akhir umur yang diberikan Allah Ta'ala menurut kategori Ibnu Jauzi. Ini ada setengah-setengah orang, dia, dia, dia ekstra, Allah panggil dia ekstra. Ini tua bangka ataupun bongkuk tiga lah dia panggil. 70 ke atas sampai dia meninggal. Seseorang manusia akan terus dinamakan orang tua meskipun dia mencapai umur lebih dari lebih jauh dari itu hinggalah ia menemui ajalnya. Dalam peringkat umur ini biasanya kelemahan menguasai seluruh tubuh manusia dan seterusnya kepada semua panca inderanya dan anggotanya sehingga adakalanya ia tidak ada daya, upaya atau kekuatan lagi. Ha, dia dah mulalah masuk ke alam kanak-kanak balik. Dia pun tak larat dah. tu tak boleh nak pun nak. Kadang-kadang nak. ni pun tak boleh. Perlu diuruskan oleh anak-anak cucu dia lah. Bila orang dia apa ni sampai umur tua bangka 70 ke atas dalam peringkat umur ini biasanya Allah setelah berfirman Allahulazi allazi min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'dih quwwah thumma ja'ala min ba'di kuwatin dha'fan wa shayba Yakhlukuma yasha'uwa huwal alimul qadir Abduhum ayat 45 54 Tuhan yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah Kemudian dijadikan kamu kuat Sesudah lemah Memangnya lemah tu kecil lah Bayi, kanak-kanak kan lemah Lepas tu jadi kuat Jadi remaja, jadi dewasa Kemudian dijadikannya kamu kena lemah semula Dan beruban sesudah kuat ha, Bila dah dewasa lama-lama tua lemah balik Tuhan menjadikan apa yang dikendakinya sedang dia maha mengetahui lagi berkuasa. Ini daril lah. Sesudah itu berpindah pula manusia kepada umur tua bangka di mana Al-Zahra terdapat perkhidmat mengenainya. Wa minkum may yuraddu ila azhalil umur. Azhalil umur ni tua bangka. Likaila ya'lamu ba'la ilmin syai'ah. Sehingga dia tiada lagi mengetahui sesuatu yang pernah dahulu dia mengetahui nyanyok, lupa dan nyanyoklah sebahagian. Umur tua bangki yang dimasukkan di sini ialah umur nyanyok dan tidak menentu lagi fikirannya, mengacau lah macam-macam. Kan? Umur yang serupa itulah yang sering Rasulullah s.a.w minta perlindungan dari Allah subhanahuwataala dalam doanya, wa auzubika min an dan aku berlindung kepadamu dari disampaikan kepada umur yang nyanyut Rasulullah pun tak nak hidup sampai umur macam tu kan? siapa yang nak hidup sampai 100 tahun 200 tahun ada Rasulullah pun minta perlindungan supaya tidak disampaikan kepada umur tahaplah tu lah 70 ke atas jadi maknanya 63 pun Rasulullah wafat dalam berbagai hadith yang lain ada di sebutkan bahawa Rasulullah SAW sering meminta perlindungan daripada disampaikan kepada umur yang sangat tua ada tersebut dalam kitab Zabur bahawa siapa yang mencapai umur 70-an ia akan mengadu sesuatu tanpa sebab dia akan mengadukan sesuatu tanpa sebab ada fikiran dah dah dah jadi macam budak-budak dah -budak Direkayakan daripada Buzayfa abu Jami radhiallahu katanya, "Qalu ya Rasulullah, ma'amaru ummatik." Qala, "Masari anhu ma'bi nasitina ila sab'ain." Qalu ya Rasulullah, "Fa'abna al-samain." Qala, "Qalla man min ummati." Rahimahullah abna al-sab'ain, abna al Mereka berkata, "Duhai Rasulullah, berapakah ketetapan umur umur umatmu?" Jawab Baginda yang paling tinggi antara 60 hingga 70 tahun majoriti lah. Mereka bertanya lagi, doa Rasulullah. Bagaimana dengan umur 80 tahun? Baginda menjawab Baginda sedikit sekali orang yang mendapat mencapainya dari umatku. Moga-moga Allah merahmati orang-orang yang mencapai umur 70 dan moga-moga Allah merahmati orang-orang yang mencapai umur 80. Maknanya majoriti umur 60-70 lah. Kalau yang 80-90 tu ekstralah sikit je. Setengah pujangga bermadah. Izaqa nati sab'auna da'aka lam yakun dida'ika illa anta muta tabibu. Wa inim ra'an qada' sab'aina hijjatan ila man halin min wirdihi laqaribu. Jika tujuh puluh tahun menjadi penyakit anda, tiada tabib yang dapat mengubatimu kecuali mati sahaja. Apabila seseorang itu telah pun mencapai umur tujuh puluh, alamat ke danau airlah masanya ke situ sudah berhampiran. Yang lain lagi bermadah. Wama sahibu sabainna wal ashru ba'dahha bi akrab mimman hannah katuhul qawablu, aamalan. Yu amiluha al fata, wafihinna lil rajina hakun wabatilu. Orang yang berusia tujuh puluhan dan yang mencapai sampai delapan puluhan serupalah dengan bayi-bayi kecil yang sedang ditimang-timang oleh Tok bidan. Semuanya cita-cita yang diharap-harapkan oleh si tua, uban, malangnya apa yang diceritakan itu bukan semuanya benar, tapi banyak yang angan-angan yang lain bermadah pula mana asya akhlaqatil ayyamu jiddatuhu wa khanahu thiqatahussab'u wa sam'u wal basar. Yang panjang umur akan terus hidup dalam khayalan hari-harinya tetapi pendengaran dan penglihatannya tetap pula akan mengecewakannya. Rabun, tak dengar apa dah Pendengaran pun dah tak tak, tak. Ni lagi panggil 10 kali pun baru dengar. Mata pun dah tak nampak. Madah yang lain lagi Tamarrubinal ayyamu tatra wa inna ma tusaqu ila al ajdasi wal fala a'idun za ka shababul ladhi mada wa la za'ilun hadha masa terus berubah hari saling berganti ajal menyirit ke kubur sedang mata hanya merhati Tiadalah akan berulang masa muda yang telah pergi tiadalah akan hilang uban di kepala yang digeli. Malah yang lain yang berkata, lazzatul aishi sihhatun washababu fa wallaya 'anil mar'i walla wa iza asy-syaykhu fama malla hayatan wa innaman du'ufu malla. Kenikmatan hidup ialah kesihatan dan masa muda. Tanpa keduanya, tiada manusia akan bahagia. Situa mencis bukanlah benci hidup lagi. Tapi yang dikesalkan, kelemahan kini menimpa diri. Mencis tu tahu mencis. Mencis tu mengatakan cih. <gum> cis. Mencis tu mengatakan cis. Qala'ufin. <gum> ha, itu nama syarat tu. Qala'ufin mana uff? <gum> uh, mengeluh lah mengeluh. Mencis tu mengeluh. Ha. Mengopi. Mengetih. Ini bahasa Indonesia dia. Ngopi. Jom, jom ngopi. Jom getih. Ha. Dia kalau mencis tu mengatakan. Cis. Ataupun cis. Ataupun ah. Ataupun uh. Oh, ataupun mengeluh lah. Indonesia dia. Dia pelik sikit. Jom kita ngopi. Jom kita mengetih. Ha. Saya mula-mula pergi sana pun tak apa. Mengetih. Mula mengetih. Ayuh pak. Mengetih mengetih, tak mengetih, mana pergi minum teh manjang lah dia punya, apa ni, syair-syair, sajak-sajak tu sajak. apa yang tak faham kat situ? dia cerita tentang keadaan orang tua lah, nyanyuk-nyanyuk Sekali peristiwa Ma'an bin Zaidah datang menghadap Khalifah Al-Ma'mun. Lalu Khalifah bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu bila menjadi tua seumpama ini?" Jawabnya, "Aku mudah tersembam lantaran terlanggar sebuah kerikil dan boleh diikat dengan hanya sehelai rambut." Tanya Farad, "Sikit je tu kerikil?" Maknanya kalau diikat dengan selera rambut pun tak boleh nak lagi lah. Maknanya lemah yang sangat lah. Lemah yang sangat. Tanya Khalifah, bagaimana keadaan makan, minum dan tidur? Jawapnya, bila aku lapar, aku marah. Bila aku makan, aku bosan. Bila aku dalam majlis, aku mengantuk. Bila aku atas kasur, kasur ni tilam mataku celik. Maknanya segala dah tak dah, dah tak lah. Dah tak normallah. dah tak lah. wajib kewajipan tetap wajib. Wajib, semua wajib kecuali kalau dia hilang akal dia. Masuk wajib tu dia buat semampu dia lah. Jangan lagi dia semayam pun dah jadi macam <laughs> makan. Ah ha, itu lainlah. Berarti dia bukan kena berhenti daripada melakukan kewajipan. Dia kena teruskan. Kita sebagai anak-anak, kita kena ajar dia, pimpin dia. Jangan lagi kat tengah-tengah tu dia Ha, dia buat hal itu lain lah ha, bukan berarti kita dah tak payah semayang lah ha, jangan teruskan juga ha, tapi kita pimpin je lah ha, tapi biasalah sejak lagi tengah-tengah tapi saya punya opah saya opah mentua saya tu umur 90 lebih lah Okey, semayang okey semua haa ha, ha. Jadi macam budak kecil lah kan. Kita kena sabarlah jaga dia. Tapi kewajipan tak ada nasnya mengatakan bahawa dia tiba apa, apa ni ter ter terputus daripada kewajipan kecuali kalau dia itulah hilang akal. Tu ya. Kalau tahap hilang akal, ah, itu itu lainlah. Maknanya dia tak, tak waras kan lah. hilang akal tapi tengoklah. Buat jugalah hang kata. Kanang ke di situ orang, -orang tak dalam. Ah dah, dah kan dah orang tua ni kan ada hadis bercerita sebelum ni. Tapi bukan berarti ha, Dah tak wajib semayang dah Tak boleh kita katakan dia ni tak wajib semayang melainkan dia kalau dia betul-betul hilang akal ya, Tapi dia, dia ingat-ingat sekejap-sekejap ingat -sekejap, ha, Buat jelah Allah terima tak terima Sah tak sah tu ikut kemampuan dia kadang, kadang dia tak nak teruskan Satu amalan tu pun kadang-kadang tak lepas kan Tengah-tengah semayang tu tiba-tiba dia ha. Tapi setakat ni yang saya nampak Opah saya tu yang Nenek mentua saya tu 560 lebih Okay, semayang okey Makan okey, semayang okey Tak nampak lah, perangai pelik-pelik Sampai ni, tak nampak pun Alhamdulillah, tak tahu yang lain ni kan Mungkin sebahagian Ada, saya saya lupa Masa saya belajar dulu Dia ada satu amalan Sejenis golongan ni Dia tidak akan kena penyakit nyanyuk Saya lupa apa dia punya sebab tu dia tak semua orang tua walaupun 90-100 pun dia nyanyok ada satu penyebab penyebabkan kalau dia amalkan dalam kehidupan dia tu malam istiqamah ketika dia muda dia nanti dibesat sampai dia tua nanti dia tidak akan nyanyok saya tak ingat tu. saya cuba fikir, fikir fikir masa saya belajar tu, lah. kalau tak silap saya Hafiz Quran ke ataupun orang yang alim macam lah, antara dua tu saya tak ingat sangat tak pasti dia akan dipelihara oleh Allah daripada nyanyuk ataupun um, Allah ma'alam tak ingat maknanya tak semua akan nyanyuk lah. tak semua orang akan nyanyuk diraja macam Quran ke macam mana saya tak ingat lah, saya tak ingat sebab dia tu. biasanya orang yang nyanyuk ni orang yang tu yang kehidupan dia waktu muda, dia jarang taat, dia kuranglah lah kat situ. Tapi biasanya orang yang betul-betul taat, soleh, dia jarang nyanyuk lah. Dia, dia, dipelihara oleh Allah dia daripada nyanyuk yang terlalu Mungkin dia lupa-lupa sikit dia, tak ingat kan, tak dengar. Tapi nyanyuk sampai main-main taik, makan taik tu, itu tak mungkin. Allah alam, tak tahu. Ha, kita kita tak boleh paksa dia sampai ni lah kan ha, kalau dia nyanyuk macam tu kan dia dah solat belum dah solat padahal belum sembayang eh, ada lagi ada solat ni tak, tak solat lagi ni panah-panah ha, lah kita gunakan tapi kalau dia tak nak buat juga kita kan boleh buat apa kan. Pak lidah nyanyuk sangatlah dia dah rasa dia, dia dah semayang. Ada yang ada yang dia dah sembahyang tapi kita belum semayang lagi. Ah itu lagi bagus. Tu <laughs> <Dia> ulang balik. <laughs> Dapat balik sunat. Ini yang dah tak semayang ni dia kata dah, ngoyang dah. masalah. Kita pun pakailah trik lain Ini Dah masuk tu lain dah ni. Yang semayang tadi semayang lain, ni sembahyang lain. Kalau dia kata eh tak adalah panjang eh, dia buku. Ha ya, ni tak nyanyok ni. <laughs> Ini pun banyak nyok. Tajal <tuk> je lah test. Itu dah lah. kita kita sebenarnya boleh menyuruhlah sebagai anak, sebagai mentua ke atau menantu ke apa kita tanggungjawab kita menyuruh je. Tu taufik Allah lah dia nak buat dia tak buat dia, dia dapat buat dengan sempurna atau dia tak dapat buat dengan sempurna itu bergantung pada taufik Allah Cuma kita tak boleh putuskan bahawa Tak tak wajib lah. Selagi dimampu ada kekotaan ada, ada ada ada kemungkinan boleh buat buat semampu yang mungkin. Malayutroku kuluh, layutroku kuluh. Kalau tu. sesuatu yang tidak dapat buat kesemuanya, janganlah ditinggalkan kesemuanya. Buat semampu yang mungkin. Allahumma ala. Tanya Khalifah seterusnya Bagaimana keadaanmu dengan wanita pula? Ha, wanita okey jawabnya yang tua dan buruk aku tidak ingin kepadanya yang cantik mulik pula maka tiada ingin kepadaku faham? ialah ya kepada wanita-wanita wanita yang tua dan buruk aku tidak ingin kepadanya yang cantik mulik pula mereka tiada ingin kepadaku sebab dia dah tua Ujar khalifah sesudah itu, orang seumpama mengkau ini tidak patut menjadi tua. Baginda lalu memerintahkan agar digandakan gajinya dan dilarang keluar dari rumah. Berikan biarlah orang ramai saja yang datang mendapatkannya dan jangan sampai dia berpergian untuk mendapatkan mereka. Sekian petik daripada kitab Abiul Abrar. Rabiul Abrar. Ketahuilah bahwasanya panjang umur di dalam ketaatan Allah itu memalah baik dan dituntut. Sebab Rasulullah S.A.W pernah bersabda, "Khairukum mantala umrohu wahasuna amaluhu". Sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Mana ada syarat di situ umur panjang dan baik amal. Kalau umur panjang pun buruk amal tak guna lah. Bersabda Rasulullah S.A.W lagi, "Layataman nayan nak hadukum". Laa yatamanna yanaka hadakumul mautaa imma muhsinun falallahu yazdadu wa imma musiun falallahu yastaatibu Jangan sekali-kali seorang kamu mencita-citakan mati. Ha, tak boleh kita nak minta mati. Jika dia seorang yang baik, moga-moga Allah menambahkan lagi kebaikannya. Jika dia seorang yang jahat, moga-moga dia -moga sempat bertaubat dari dosanya. Apa yang Rasulullah minta perlindungan Allah s.a.w. ialah jangan sampai mencapai umur yang sangat tua sehingga menjadi nyanyuk dan fikiran pun tidak menentu sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Minta mati tak boleh. Kalau nak mati, ada satu doa khusus lah. Allahumma ahini makanatal hayatu khairul li, watawafani al wafatu khairul li. Itu boleh minta. Ya Allah kau matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untuk... Ya Allah kau hidupkanlah aku kalau kehidupan itu baik untukku. Dan kau matikanlah aku kalau kematian itu baik untukku. Ha, itu boleh minta. Allahumma ahini. Ya Allah hidupkanlah aku. Makanatal hayatu khairulli. Sekiranya adanya hidup itu baik untukku. Watawafani dan wafatkanlah aku. Matikanlah aku. Izak uh, wafat tu sekiranya kematian itu khairul baik untuk Bu. Itu boleh minta. Itu boleh minta cara, maknanya kalau hidup aku ni buat, buat baik, hidupkanlah aku Kalau hidup aku ni yang lebih baik aku mati, matikanlah aku. Itu boleh minta. Cukup eh? Sambung sebaik baik umur yang bagi Tuhan, menuju hadapan insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Taala, minta daya segala kelemahan minta ampun pada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan sepanjang pengajian ni. Mudah-mudahan Allah bagi kita lagi kekuatan, taufik untuk kita menyambung pelajaran kita pada akan datang dan tutup majlis kita dengan kafarah majlis. Subhanallahi wa bihamdih, shallallahu la ilaha illallah, nastaghfiruka wa tubu ilaihi. Subhanarabbika rabbil azati al-amma 'ala mursalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.